Згідно з ними, більшою чи меншою мірою передається благодать Божа і здійснюється титулування, а отже, обов'язковою є певна форма звертання до духовної особи і відрекомендування її. Єпископи або архієреї, тобто начальники ієреїв, священиків, становлять вищий чин у церкві. Найстарших і найшанованіших з них називають архієпіскопом. До того ж, столичних єпископів ще іменують митрополитами. Від грецької назви столиці – Митрополія. У свою чергу єпископів прадавніх столиць, як то Єрусалима, Константинополя, Рима, тощо, а з 16 століття і Москви називають патріархами. Згідно з Саном, а також за приписами вічливості, архієпископ має право на таку форму звертання до нього співрозмовника – «Ваша велебності». У свою чергу, найвищий архієпископ або кардинал у католиків заслуговує на звертання ваша привилебності. Мені шкода. Звідси ми мали б відрекомендовувати православного священнослужителя відповідного сану як його привилебність Павло, митрополит одеський, керуючий справами московської патріархії а священнослужителя католика, його превелебність кардинал Доменіко, державний секретар. Єпископська влада дозволяє ще таке звертання до єпископа, поширене в Західному регіоні України. Владико, де я зможу вас побачити завтра? За церковною ієрархією і етикетом звертання ваша святосте можливе лише стосовно патріарха і, зрозуміло, папи – титул найвищого римського єпископа. Скажімо, коли б хтось із наших високоповажних читачів навідався б до московської патріархії, то там він, певно, дістав би нагоду почути з уст особистого секретаря-патріарха таке «Маю честь» відрекомендувати вам його святість, патріарха Московського та всієї Росії. І, можливо, патріарх відповів би просто «Ласкаво прошу». А ось зразок службового листа зі звертанням до святого отця, тобто папи, який очолює Центр світового християнства – Ватикан, де адресат додержує вимог церкви щодо епістолярного жанру. «Ваша святосте, те, що вкладено в цей конверт, буде розіслано 1 листопада на День усіх святих згідно з вказівками. Залишаюся найвідданішим слугою вашої святості». Роберт Фроулі, директор Ватиканської пошти. Другий ступінь священства після єпископа обіймають священники – а по-грецькому – ієреї або присвітери. Деякони становлять найнижчий священницький чин. Це грецька назва, що означає «служитель», адже деякони служать єпископу або священнику під час богослужіння чи здійснення таєнств. До всіх цих священнослужителів, тому числі і єпископів, за церковним звичаєм можна звертатися «отче», або у Західній Україні – панотче. Особливо це стосується літніх священиків. Скажімо, можливий такий діалог. Доброго ранку, отче. Сподіваюся, до вас виявили гостинність. Дякую, нема на що нарікати. Ви привезли в Україну ікону, найшанованішу на всій християнській Русі. Святий Отець благословив її і доручає її вам, Владико. Отже, норми ввічливості у звертанні до священнослужителів продиктовані перед усім традицією та їхнім священицьким саном. Та слід пам'ятати, що попри бездоганність у додержанні цих приписів, вони втрачають свою цінність, якщо позбавлені щирості.